Beh, aldatuko, betikoa da, berada ipatu, orakoetan, ez gira erringerik, berada ipatu istripuarena. Eta istripu bat derarik, uh, istripuaren lagritasuna da gert, e, gertakaria. Uh, badira istripu bat zu berrik, badira asko istripu uh, lagritasunik gabekoak. Baina badira ere, uh, aipatzen ditugunak, luzaz aipatzen ditugunak, dira la, estripu la, larri handikoak. Eta larri handiko estripu horietan bet, betikoa da, e, e, zela zailtasunak du uh, la, la, larri aldea gehitzen edo gutitzen. Eta orduanen guk badakigu aspalditik hori eh? igorta sigur gira uh, istripu bat aintzin, uh, beharrik badugu denbora uh, normalean badugu denbora arrasta ematea eta dependitzendu, eaz honba demoradugun, agasta emateko, eta uh, gure otuaren edo kotxearen uh, zailtasuna apaltzeko jo entzin. Zenta importantena dina da, jakitea, uh, jotzendu zurarik istripu batetan, uh, uh, jotzeko mementu horretan hor da, ikusi behar da, zer, zer abiaduretan ziren. Zenta, gorputz batek, onartzen aldu Kolpe bat, baina mail batetaraino. Baina mail hori pasatu eta gorputzak ez du onartzenan. Mm. Hori badakigu aspalitik. Eta uh, helburua da, iztripu bat haintzin. <laughs> Beherezko dena, dena da, zaitasun hori apaltzea, apaltzea, apaltzea. Uh, hemen haste gastatzen hemen geldituko zira. Hemen baino. hori irabazia duzu jadanik. Mm. Diferentzia horretan da. Hortan da, uh, animareko diferentzia hortan gertatzen da. Jendek pentsatzen dute, bo, amar edo ogoik uh, metroren zat, ez du hainbeste uh, trabarik ematea. Baina uh, beti berda pentsatu zer gertatzen den istripu bat derarik. Eta gainetik bi seintxuko bideetan gira. Eta bi seintxuko bideetan nun munduan hartzen ditugu hainbeste uh, irisku, hola hainfite uh, ibiltzea eta hain uh, urbiletik uh, uh, urutzatzea uh, beste pertsona bat, Be, beste sentzuan eta sailtasun berean. Ha, nire ustez, bai, eta emeki-emeki uh, senditzen dugu uh, gure bideetan giroa lasaitzen ari dela emeki-emeki. Ni, gusten dute, azken ogoi urte hoietan uh, nahiz, Edo ez, e, giroa laxaitu da bideetan. Mm. Eta agasobekio gira. Mm. Istripu gutio, guti eta gutiago ikusten ditu Gertatzen dira erik, e, luzaz, e, aipatzen dugu. Arazpim magatu behar da, e, ne horrek estituela. Mentuaz istripuak apalduko, baina lagita xuna apalduko. Tarako jendeak berdu ere barnatu eta unartu ere berdela errespetatu, hori beste lan bat da. Bestelan bada, bai, eta gainetik uh, erri alde batzuetan, uh, ipar uh, aldeko erri aldeetan, olako neurriak uh, onartzen dituzte, baina uh, gabe badakite, uh, olako zerbait egina bali bada, bon traba bat dela egientzat, baina badakite ere egientzat egina dela, eta ez da olako kataskarik. Hemen, uh, olako neurriak beti bat uh, zera kataska edo ikus molde de, dezberdinen uh, da izateko manera jedea heekimekki behar berko du onartu Eez dela bidean demora irabasten hori seegu